Alhamdulillah As-salamu ala Rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa almanwana Allah njalla wa ala Falanrojmë Dhe tëmë për të ndihme të fali kërkojmë Dhe salaf dhatë të bëkimët të Allah Qofrimi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam i familjët i këshokët Dhe të gjitha të që ndekin këtë rukë Gërëndit në fundë të kësajvotë Të në ruzën Takimit të kaluar Arkemi të rituar hajin e pegamberit sallallahu aley sallallam i të cilin njëherët është adhe ishte haji i fundit i ti dhe në kodrë të këti haji të këti batit i të madhë ishte edhe fjalimi ti lam të mirës ku pegamberit sallallahu aley sallallam ju drejtua masës e madhët njerëzve të cilat nuk ishim bledhën të njëherë në atë masë dhe atje ua porcollit mesajt e ti të, të fundit dhe ne i munduar përme në njësot takimeve që ti komentojmë këtë mesaje, normalisht jo është nësikur që duhet dhe meritojnë përshka këtë kohës mirë pa po, i munduar s'paku mu më ndalë në diso stacionë edhe me i analizut disa prej me i analizut disa prejthënjeve edhe fjale që i tha përkëmberi sallallahu a.sallam e pas kësa i vazhdoj përkëmberi a.sallat me pjesë të mbetër të hagjit Dere se e përfëndej haqen Dhe Pas ta i vendosim u këthuj në Medina Nuk qëndrojnë në meke Përgambëri sallallahu sallam Pas e që njërë e kështë lën meken Përhirë të zotë që levuale e kështë lën Dhe tashma Përgambëri sallallahu sallam Këthejhe i për në Medina këto, Në këtëm të përgambërit Alehi sallallahu sallam Marë mësimit shumë ta edhe pse Mekka ishte vend, do të them më thon, me i vlefshëm, më me vlerë, më i shenjtë se Medinaja. Dhe tashmë në Mekka kjo e ndhuar situata, nuk kishim më në udhëheqje, do të them, i dhujtar të Mekës. Mekka ishte shnduar në vend Islam. Atje sundonte besimi në Zotin Xhallaxjalaluhu dhe Udhëhet që t'i vend i realisht është Muhammedi a.s. Mirët po një vend i cilë i praktisët dhe lijet për i të Allah Gjallahu Ala nuk këthejt njëri mënë ta. Edhëpse, ishte me vlerë. Parëmëndone, du më thonë, e ka lan për i të Allah Gjallahu Ala ka shku me dine, dhe tashme, ka nëshu se situata, me gjithat u këthyre me dine për i gamberi sallallahu sallallahu sallallahu. E qëfar u më nga në ku njërihu e praktis një sen, cilë është vazhdimisht i nd A duhet më me më duam u kthe mënta. On veqë që është vëndësh i shajnt i mirë. Nuk kam arsye më lon, edhe më natë do të kuptoj nuk po nuk rën gjuna, nuk rën të keqë. Mirë po ka dal prit Allahxhën leualla njëherë edhe më. Nuk është kthej apo. A ne kjo dhe këtë më shumë se më i madh se një besimtar ku e lë një të keqë, një mëkat i cili kur nuk boti mirë. I, i cili gjithmonë vazhdon me të keqë. Nuk duhet më kthej më kokën kornoton. Dojë me e braktisë përgjithmonë, me u shkurërizim të përjetëshëm, me mëkate që ka bashketu një kuhmetë. Nga së se një sen që elëm pritë Allah Gjallewala, është me dë vërtetë, tur përmesimtarë me u këthimu në temë. Edhe kjo në qësë është elejuar, parë me ndonë në qësë është ndaluar. Dhe përgjambelis al-Sallem vazhdejme u këthimu për Medina duke u këthyrë në Medina, rrugës i ndaheshin fiset, si kur që i janë bashkan gjitë u shku në Medina, meka, po, duke shku në Medina, rrugës, kemë dhe një bashkan gjitë fiset të ndryshma, që të bëjnë haqë për pejgamberin, sallallahu a sallam. Dhe tash, asho si kur që i bashkan gjitështë i rrugës duke shku në Meka, duke u këthyrë për Medina i ndaheshin, është duke u shkëthejë në vendbanimin e tijë, po. Dhe aty përsh nga se edha ju tha në haqjin e ti lam të mërës Laalli la elqakum ba'da amihadha Ndo është ta pas këtivitin nuk ju ta kojmo dhe ta po thuaj se e hetuan se ka mundë si që kjo është dhe fundi i pegamberit a.s. e përshëndetnin ndashin për ti normalisht me lët në syj me malën gjim me i po kështu e ka jeta vazhdua në vendet e ty nëfën të gjithë ndashën rrugës, mbetën të vetëmit ata që nuk ju ndon, dhe i dërguari, se në lasëmishtë e zbashku me ta, në zët, e nësarët. Të zëtë e patën dherin që pejgamberi s.a.s. që nga i e ditë, kur u bëmë me ta nuk ku nda dheri sa u ndon, dheri, ndon nga dënjojave. Dhe këtët u atha pejgamberi s.a.s. që kësë i këtohet, kur u shpënda, më dhanë, pasë, Po te s-s-s-s-s mëdha pejgamberi saodat mua shpëndau të thirrë vë një pjesë të plaçës së luksës dhe këtyre ansarët gjetën pak një lloj një lloj prekje në shpirtet e tyre si një lëndimi nga, nga kjo ndarje pejgamberi sho tha atë rrugën ajeni të pajtimi që njerëzit të shkojnë për shtëpia me dheve dhele pasuni të marrim me këtë dynjë ndërso ju të shkoni e të ndani me hisin e pejgamberit sallallahu aleyhu sallam, të keni me vetë afësën. Dhe kësut edhe oa të dëshmej pejgamberit sallallahu aleyhu sallam praktikishtë, se oa në dhe të vetë me juva. Pra e të ndullë vëzër, edhe këtu ka një mësime rëndësi se, Allahu gjallahu alë njerësht i funizohen formët ndryshme. Shika qëfar hisë Allahu të ka nda, Nëse hiset që njëri ju i ndahet, është enxajshme maat që jepët edhe ati që besën e laun, edhe ati që nuk besën e laun, në kërshë kënderi i madha, ta. në aso është furnizimi për zetës, nëse kjo është hisi e vetëme që, që i ndahet dikujt, apo një hiset që dikujt i ndahet, është hiset që i ndahet edhe kriminelve, edhe rebelve, ma di edhe kafshëve, Nëse që kjo është hisëja që njëri ka marë Nga ndarja Allah Gjallahu Ala Në kjo është hisëja që i për ndera E për në që se Allah Gjallahu Ala I ka ndoni rjut Një hisë Nga ja që nuk ja ka jepë Asë njëra postër një që Allah i ka dasht E kjo është ndera Për këtë arsijë Për këtë arsijë Për këtë arsijë Për këtë arsijë Djetarët janë Trashqikimtar të pegamberme Fa inë në ulema Lam juarrithu dinaran vëna dirhemen Djetarët, pegamberat të dërguarit Nuk len në trashqikimi pas vete Dinarët, dirham Dinarë pare e arit, dirham pare argjentit Nuk len pas vete a këtë pasuni E që ndon me zvete djetarët, jo Inna ma warrëthu l'ilm Mirë pa ta len pas vete dhije Fëmën akhe dhe hu Fakat eka dhe bihaddin wafir Aj që këtë hisë e ka marrë A ka marrë hisën më të mirë Ndaj Aj që ka marrë djene pegamberve Me përcil Me ndëgju, me marrë Me përfitu Kjo është hisëja më më mi që është nda përsa Ndaj nëse njerët gëzojnë me dunja E gëzojnë me pun tjera A i gëzojnë me në e këse hisë Kërë e marrën Spaku Spaku sa gëzojnë ata që marrë një në dunjasën. E lërëma që du më gëdojnë atë e, prafërër. Andaj, sa du të me qenë gëzimi një muslimani, kur men nga të tërshgjemi e pegamberit sallallahu a sallam, e mësën një hadith, e mësën një sunnat, e mësën një regull, e mësën një udhëzim, e mësën një mësim. Kjo është mëha, mire, mundshme që ke ujnë më fitua. Njerëzit, që ka, njerën Allahu jalla wala do të rriskoni asaj. Dikush ka, dikush atë, dikush atë. Era ty të pa dunya apo? Era ty të pa llohisë nga dunya. Njësi gjithë tërë apo? Dikut më parë, dikut më shumë. Po s'ka vequr ty që me, këtë ditë më filloi më mësu për pejgamberin sa. Kjo është më mirë si ndaosen çfarë. Don sa këtë mëngjes dunya kuja ka dhënë Allahu furnizimet. Di që nëse ti fillon ditën me me me me, me hisën e ilmit e dijes qi kanë pejgamberin, kjo është hija më e mirë moshë që të është dhënë. Ti e përfituzi më i madh. Dhe kush është si ti, është përfituzi më i madh nga furnizimi ditor që Allahu xhallahu ole uan don rrobve të tjera. Po edhe edhe ia vore, edhe mujor, edhe jetsur. Ai do të mundi vetëm të dëruohet në lexhum që Allahu na ka beqatuar, na ka furnizuar furnizim nga ajo që nuk e apo Allah gjithkujt apo. Prandaj pejgamberi thoshta ان الله يعطي الدنيا الله يعطي الدنيا لمن يحبه ولمن لا يحبه عط ايش الله وهدون اي عط ايش الله لو كده اي عط الله الدنيا لليش لو كده كو نيرس بسون الله جل جلاله كو نيرس امهون الله جل وعلا وين ما كانت الله يعم الدنيا يعم notion ده برضه ka thon peqamason dorso udhimin e dilin nuk e hap, pa po as atin që Allahu vëdon atë. Nëse Allahu je llohet ka hap, e ti hap Allahu, nuk ka një dënyor që ka ardh e që s'ka morrisë ndonjë. S'ka kështu. A komo si dikush morr ndonjë, morr ndonjë me linq, edhe me vdek, me tut kohë sa këtu në ndonjë, ama në ndonjë kur s'ka morr. A ka këtu njëri? Ja s'ka kështu. A ka morr oksigjen, e ka morr ujë, nuk ka morr ushim. Meraj tash mar pak e shumë diçka tjetër kë punën atë. Prandaj një rregull në furnizimin e dunjos. Rregull është kjo. Çdo njeri i cili ka një dënja, çdo krije që si ka atë, po e marr një herë në herë. Çdo njeri që ka një dënja, tërë çdo njeri që anë dunia, ka një dënja. Ka morr nga këto dënjë të çapa. Dhe çdo njeri që ka këtë dynjë, nuk ka pas mundësi me marr këtë dynjë. A e kuptot? Në skad dikush që s'ka marr kurrë gjë, apo skad dikush që ka marr krejt. Njëri t'ardhën më soi, dikush më shumë dikush më pak këtë çka të jetën. Ipo skad dikush që s'ka marr kurrë gjë. S'ka kështu. Po mos vurt. Po da skad dikush që ka marr krejt. A ka dikush që ka dynjën e kapos? Jo vëllai s'ka kështu. Dikush pa pak dikush më shumë ka rreziku e Allahu elavula. Ne angazhojme, ne dhe me përru, në duhet me ndalë, duhet me me vrapu, me insistu, kjo është obligimi jonë. Venë pa, va ka ndaë allahë rrisku një e zëmë. Ashtë edhe një rris tjetër, një fornëzim tjetër, që Allah Gjelle Vala ëndanë në Rabëve ti. E, kjo është va, në interesantë, kjo është rrisku jëllëzimi të fëmë. Me e përmendë allahë në Gjelle Vala, fëmë, fëmë, fëmë, fëmë, fëmë, fëmë, fëm Mëndësia që allo të kemë me një finë e ti është riskë të ka ndalë a qëllë lehoj dhe po. Pëndaj, si kurse në sarët që ishë në pejgamberin sallallahu alai sallam, apo? Gjithë ndajten, ata vazhdo me tapën. Dhe shikoj e ti kur njështë ndonë nga dunjoja, e ndonë nga kjo, ndonë nga kjo, qëka po jetë me t'jofën? Apo? Qëfar po jetë me t'jofën? Për kërë rasu si, e si kurse ka dhamë pejgamber samë, Njeri unë dërinë varë e përsilë në tri qëra. Dy këthejen, e një mbejtë me ta. Po, kush e përsilë? Familia ti përsil. e përsilë. E përsilë kush? Pasunia ti. Edhe të të tërë, dhe primtaria ti, punëtë ti. Dy këthejen, kush këthejet? Këthejet familja, dhe këthejet pasunia tërë. A kamënë se dy kush me e marë pasunim me vete? Jo, vëllafë. Jo, mësë të tështë. Ska mund t'i kërë gjëheqë, heqë kërë nga pasunia, së në mërë. Këjë regullë, këtë t'i e vesh me tesha edhe parët që të me veti, ato e që kalbën vërë, më në veti së në mërë, së në të tështë, të për mund dunjoja, mera, të shmështë. Azi nga dunjoja, së në mërë, përveç, punë dhe t'mira. Që kështë hisja jote që t'i dush me këshullë, që t'a eki me veti, këta t'a ka ndoha allo gjëlle E ko gati që të kusha përëm. A ne edhe e a që tretët nga pasuninja, do të njërë me që një aftë me shëndëru në pasunin që e mërë më vetëm. Pra. E ke po përshamu njërë i ko a para, edhe shkëm me një vend, ku ajo valut nuk bënë. Nuk së në blinë me atë valut. Qëka bënë? Për me mujtë me e përdur atë valut, e këmbën me valut tjetër. Amo e kënverëtën. Pa shembu, shkën me një ven, ku nuk përënojnë euro. Ka valutë, po së të pranën, shka blesat dush, më shkërë posë një milen e euro, së në blenë në të kurgjë, apo, së si të pranën. Për më mëjtë me e shlidzuë këtë pasurin, edhe atje ku ke këshku qëtë më bo, me, me po, nuk me kënverëtua, me e këthy, në valutë lokala. Kësë të përënjë edhe me pasurin, Këçka lov ta ka dhon konvertohet në valu që të bën punë më me vete para herat e tyre. Eh tani mundu sh mor ku dushojë dhon. E si e transferon një, po domosisi si si e këmbën, si si si e konverton, si do të më përdoren në këtë lojë të lëvon. Ndajme të tjera, shpo ndaje e marr më veta. Këçka që ndon me dikon dëngo, kjo më vërese. Këçka që përdore, që shuzur për këtë e këtrët ka marr fondet. Dhaj Tëtë me kohë me sori me që me kjo, që ka përvejtë? Qysh mjë avot më shumë nda përvejtë? Edhe njerës që duhet me zvetë, familjarë, përndë me fëmi, blëzër, motra, atër më shumë nda kërë? Apo? Esti me në rrugë saktuamë, nuk nda në servën. Nëse nda në rrugë më dënja, kanë më nda rrugë dhe nahiret. Nëse bashkuan rrugë më dënja, në rrugën e pejgamerit s.a.d.a Tu ndunja mund tjetë ndarje përkashme, dikur shkom për para, dikur shma sti, këtu në një gjerët kohore. Mirë po, të Allah gjelë leur është takimi t'ju në. Në shika, pejgamberin së alësam të nërëzën, e dhe që mund t'ja shtujmë, kësa e është të imbeti besnik e nësarë, nga se kër e kam brojt e nësarët, gjithë të kam braktisët. Ka qenë rëzikë, pejgamberin, po për të vetë se ka ruj në sakrifikuam dhe, dhe pejgamberi i mbeti mirnjozat. Prandaj, në shtatorin nuk bën më i harum mëishtë kuvën e vërtira ata. Nuk bën më i harum mëishtë kuvën, on kur dikush i kanë ai si të gati kur kur si kanë ai të gati. Kur dikush ka msua atë kur të skënit kurxha. Është kujdes për ty atë kur të skëpas kur të është atë. Është mërad tash çetë situatës, oni i kapu më mirë. Mos i harro mëishtë të dësiraf. Është më rëndsi kjo punë. Bohu besnik mirnjozës. A të kështu ishte pejgamberi sallallahu aleyhi sallam Qa u këtë i me nsallat, nuk i la Ju kom përmtu Dhe kam thënë që onë jëmë hisja juve Dhe edhe këtë me këptu, bderën e nsallat Bderën e sahabëve të pejgamberi sallallahu aleyhi sallam Ku për të të sahabëve ishin nsallat Që e mëra këtë epitet të nderit Kjo është epitet të nderit, ata se kam pas emën e nsallat dhiri me tani Nëri përse marë, pe gëmërës, a s'ka ndihë qëka është ansar bële? Fisi Efs, Fisi Khazraq, qështu e kona ta? Mirë po, u shkrinë këtu emërtimet fisnore në një emër në ndere, një titull të madh ansar për krasit, ndihimtart, e kujt e Muhammed s.a.s. Ta shikojmë në ndruar, ufë. Nëse njerën du njo, E përkra, dhien. E përkra, fejnë Allahu Gjallahu Ala. I përkra, ta që përënë për këtë dhien. Allahu Gjallahu Ala, wa ngrit emri në dunja. Allahu Gjallahu Ala, i është mirë njësë në dunja. E parëmënda, si është përën e herat apërën. Pa? Parëmënda. Kur dë ndërë, që të ndërë, e zu. Ndihmëj e fejnë e zëtët. Përhap e fejnë e zëtët Gjallu Gjallu. Më një fjallë Me qëka ma në qëtë ki mundësi Më a që ateka e për Allah Gjalli Vala Bëhu përkras i Allah Gjalli Vala Si kështër thaë Isa A.S. Men ansari inë Allah Kësh përmë përkras Në rrugën e Zotit Kësh Kënë u ansar Allah Thaë Isa A.S. Kënë u ansar Allah Bëhune ndihimtar Sa Allah Gjalli Vala Kënë u ansar Allah Allah sikona e fundimta akonollë për dhimë e u Allah nëse dhima prej tij vjen nuk shkon taj dhimë Allah xhallahu vjen prej tij tëra po pini vë shkon taj apo ngas Allah xhallahu tha çort musliman badr wama nasu illa min indillah dhe nuk nuk vjen dhima nga askush poshtë Allah xhallahu apo mir fallah xhallahu ka bo marrësh marrëto intansur allah Nësë ju e ndihmoni Allahut, Allah e ndihmoni jua Nësë ju e përkrahëni, fërënë Allahu gjallë u ala E përkrahëni, të filmeshtë, doke qenë ju stabil të Doke qenë ju qenë u shumë të E përkrahëni me sjellët mirë Me imajt mirë Me ndikim të mirë Me praktik të mirë E përkrahëni me përhapje E përhapëni me ndihmë Formë ndryshme, e përhapëni Allahu gjallë u ala kom i ndihmoni jua Kresht, insar, kundiri, për e këtiri, për kërështë, kejë ndodhe nësarëve. Që ka nësarë, qëfarë t'i këndiri? Për shfarë që e ka mërë këti? Për asë një arsuje, valë Allah, asë gjithë kam bojë të të tërë, me mërë këti veqëse, e kam përkra Muhammedin sëllë Allah. Al Në ato kuhra kur, nuk pat përkrahasë. Ata e mërën përsi përë, rëzikuan. U rëthuan sëherë, u kërsnuan e u rëzikuan sëherë, pa nuk e e ka ndon beset pejgamberit sërdozëm dhe imbetën besnik. E si kur që ataj imbetën besnik, pejgamberit atësëm, imbetë edhe i dhej, besnik aty. Dhe kështu e ka shoshnija, dhe dhe nërën. Dhe shoshnija e ka kështu, dhëtë me konë dy kështu, dhëtë me konë dy kështu. Nëse dënë ti me konë, shukët besnik dhe tje, i mirën dhe tje, lojen dhe tje, bëhë ti në tje qështu. E nësë presë nga dikosh nuk, nuk kondi që ka vetë nuk bëjnë hape në duri, ja? Bëvë ti, ashtu që shki qef ti me kondi kush përë me ty, Kime padat e Allah e banë që ashtu njejtë. Njejtë, që shki qef me të forë filoni, që shtu, ti që shtu fali prapë. Që kshë pas qef, ti me tarë filoni, që shtu, e pa, ti që shtu bëjnë e prapë. Nëse dënë me ditë që shmosil me dikën, që kshë pasir, a i mosil me t'jotë. Dersu komunikonjerma shokrat me, me mikrat, kuforcohet miqësia. Mi po me prijtë, më pri gjithmonë për di kujt. Apo ai i parë më hol, ai parë më buajmë, ai më buaj pai, kështu nuk matesh një. Mi po garimi buhmir është sa që e mbansh është një apo. Që ata ishin besniktë tek Begamir i Sallem, e dhaj, po doshim është besnikëtyrë. Ata ishin loyal ndaj ti, e dhaj është lënë ndaj ty. Ata nuk ju ndon atij e asaj nuk ku ndon ti ndaj. Në sa radhë Blerë e në sarë, banurët të Medines, të dhëtë e ndihmuan Peygamberin sallallahu a sallam Masë që e ndihmuan, gjithë shka të dojë për të mirë Amëni i Medines në rëj, nga amën jo i mirë, nga amën matë mirë Medine tu, Rasulillah, Medine që të të i Peygamberin sallallahu a sallam Ako më mirë, sëka më mirë Posë mekja ako amën matë mirë, bële dhu l-haram ajm maj mirëseve mirë aty është me Medinë Medina dëshoi jeri amrin e saj dëshoi klimën e Medinës për të mirë dëshoi rrethin dëshoi amrin e banorëve të Medinës gjithçka dëshoi pse dëshoi për të mirë pse ata ndryshuan apo për mallon jetën e vore pra edhe dërgoza açi ndryshoi nga portën me Allahu për të mirë ja ndryshon Allahu gjënda gjithçka për mirë jetën e tij rrethën e tij shoshninë e tij mesinë e tij familjen e tij gjithçka doën për mirë me len Allahu xhalla xhalaq kur ti ndryshon për të mirë me Allah në të barën këtë ala dhe Për edhe pejgamberi sa thëmë Vajzdajmë u këthy për Medina Vajzdajmë u këthy për Medina Dhe pejgamberi sa më këthy Në Medina Në fund të muajt Durhegja Në fund të vitin të dhjetë Higri Dhe pas dy muvjet Po dy muje gjysë pasaj Usmar pejgamberi sëllam Sëmune të vdekë sëllam Mes këthimit e ti dhe Simonis ka pasur gjëra të tjera, thotë von ish në nën kantonat ku nga ato ngjarje është edhe bdekja djalit të Ibrahimit. Qase pikëmosë keqse Jolën Ibrahimin, edhe kët në këtë periudë ka vdekur Ibrahim, sipas asaj që kanë përmend dietarët, dhe ka ndodhur që pikërisht kërë kur vdiq Ibrahimi, edhe të ndodë eklipsi diellit atëvon, ose zot dielli, ose është sumedinavon. Në njerëz e lidhen kët punt duke thonë që ka u rësu shka biri e rësu përshka kësë vdysh birë i pegamberit të alësatëm. E pegamersom dolin të kënjerët e falë namazin, si kurse është sunet me falë namazin e eklipsit, kurse zikët dille apo hana. E pastaj u këtu e njerëzëm në fjallim e me tha, o ju njerëzëm, me dë vërtet dille dhe hana, janë kresat Allahëm dhe argumentit të ti dhe ato nuk e rësohën, nuk ndodhe eklipsi t'yre me vdekin e as kujtë. Lidhë i kështë ka me Li gjerë, ka zemëri, kanë ne gjëza që ti çfillo ç'i ç'a ndodhi. Ja s'ndodet apo me ek, me degën e kërkuajt. Allahu dërgon argumente për besimtë, për mukfi Allahu xhallahu ala. Mirë, po jo për çka ka ndjerë zotën. Andaj kolegë ke kemi kërcë. Shikaj modësin e pejgamberit. Ja, nuk ka për katëdhëlit tam. Kjo është argumenti i jotë e ka thju Allahu xhallahu. Ka për neve, se jo për lond. Për neve ka rastizme ku këtë ku. Vdes Ibrahimon zotën. Dili uzu, këtë është, i shkatitër është. Një për lidhë s'ka me Ibrahimën. Dhe pegamberi s'asëm, të mëhon, e vorosi Ibrahimën, dhe pa të shumë se edhe mërëzit për këtë qështja, një për zemër atyri shtë e qëtë. E kënaqëm me saktim në loja lorë. Nëso mërëzija lotëve është normal e një minjerëz, nuk është lotë i njeriu që delë, mëhon për mëllënjim për dikon, o Nuk i me të zamra qetë dhe gjuha lagrë në pranë të lajëllë gjallu, oton. i po, loti rrithë, dupësijë, për loti rrjedhë këtë në kërë të pësija. Për kënda zi, kjo është shaj e Rahmetit. Kjo është shaj e, e, e butësis dhe e mshirës dhe aspektit njërzorë që e ka njëri. Kjo është nërmala. Andë dhe i thëmë në në aspektinë, i rësuat të i për qo anë. Se ka parru, e dhëmë, e dhëmë, e dhëmë, e dhëmë Syri qanë, edhe na i nga të mërzinu për ndarjen të ndër, o Ibrahim, o i nga la firake i ke le mëhzunun, nga ne mërzinu se për ndam për ti, se një vetë e gjyës e, ka... e ka pas për e ka mëhzunun, e ka përjetu pak atë, as të fegjim për nërë, e ka pas në prejane, e ka përqafu, e ka shtërngu, e ka, pas... ka, ka përjetu pak atë, kjo është tani, një zbrastin, është një sëpru, mirë po, as njëherë, kjo Eqnaosh mos aktim Allahu Xhallahu. Ek shto ne sendot rregull mashallahu. Dhe patë ngjarjeira që ne do të vazhdojmë në Ardhmën, apo këtu ne sapraj von mësimet për vitin që padishem i përmand pas harxit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. U kthyer në Medinë dhe vazhdoi jetën në Medinë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sigurisht e fash, domthon në muajin Muharram dhe muajin Safar. Në no, muaj mëharrem është muaj parë, no, në në nëhi, vitit Higri, dhe muaj sëfer është muaj dytë, e pejgamesë më kështu në fund vitit dhe dhe, dhe, dhe dhe no, Higri, dhe në fillim të vitit një mëharrem, në sëfer është smurë, pejgamesë, sëse smurë që pasaj ka vdekë a lehi sallatu vësallamu. Në në të vazhdim më të uqe diri në shpallosin e në në gjarëve dhe në nga dalë, duke ju afru edhe fund të jetës e pejnëmë, më të shikurim se si është e fund të jetës e ti, me qka karakterizohi porosit e fundi që i lan Muhammedi s.l.a. në gëllut allan që i leva që në e në e fund mirë. të mirë, pofëndim të këndshëm, dhe Allah të amunë, që hi seja yeah, e dijes, sa asaj që e lanë pejnëmberet, hi se e lëzimit nësë në ndahet kur, ta kemë me veti, edhe të herë kur ndahet në gjithët e tjera, mund të mund të ndatë pasurija për teje, mund të ndatë familja për teje, gjithë ndonë, është nërmanë i këndodhin. Ulesë Allah Gjalli e Walla që mësë të ndonë unëzimin në kor nga vejtë e jonë, nga zemën tonë, mësë të ndonë Allah vë asë njerë e përmetin nga gjuha jonë, dhe mësë të ndonë kor i badetin nga gjimëtyrë tonë, dhirën të akimë në Allah Gjalli e Gjalli e Walla. Me ka që përë dhe fundë Zotë